Dale a música Venga, pa' Bueno, escoitamos de fondo precisamente a Lana e vamos a recibir a unha persoa que ten moito que ver tamén co amusi. Co músico, a música. Chámase Alberto, Alberto teño o, o seu nome Alberto Mosca Rock. Moi boa tarde, Alberto. Hola, moi boa tarde, que tal? Bueno,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 eh, e eh, nada dende a sala, a verdad que levamos, bueno, programando dende todos estes estes anos, mm. unha ampla maioría de programación de música en galego. Mm. Eh, pero bueno, nos últimos anos já estamos tamén, bueno, pues participando en ciclos de, de música, mm. pues nos que tamén nos está facendo eh, ter músicos de todo o país. Vamos. Sí, sí eh, sabemos, sabemos e además dixémolo precisamente na, na, na, en antena que eh, bueno, hai pouquiño, o día 19 estuve a saílla Patricia, por exemplo, non? Mm -hmm. O sea xa que tiveste desinformación, te des unha grande representación musical galega, pero a orquesta xoven de, de, de, de, a sinfónica, de, me parece que foi a sinfónica de cidade de Salamanca, non? No, viu a, viu a, eh, como segunda artista, bueno, como compañeira de de cartel de Quique M. Ah, que vale. é un qué, artista que viu de salamanca coa banda ah. e viu bueno dentro dun ciclo de un de ciclo concertos que llama girando por salas Ajá. que o que fai que bueno mover diferentes artistas Muy por por, to, por salas de toda españa Muy que bien. bueno aproveito para decir que sí que tenemos esta semana esa semana no anterior eh, un artista dedica de cataluña a, a luiís sánchez sí eh, eh, a verdad que un gusto con él Bueno, o sea, muy, muy ben. E agora tendes preparado pues celebracións extraordinarias. Primeiro teño que tenido este fin de semana uh, me parece que estaría Antía Muíño e tamén en MJ Pérez en con, con crúa, pero o día 25 o día dos Craveris, pois pues, tamén, non? Sí. Eh, este claro. fin de semana, a ver que temos un fin de semana moi portugués. A teigado, porque, eh, eh sí. efectivamente. Sí, sí. Sí, eh, porque bueno, eso aproveitando a revolución dos Craveris o 25 eh. Entonces eh, vos supuestes buscando estés por ahí en algún, eh, esto algún YouTube o algo así, ¿no? Que estabais ahí en Portugal. ¿Cómo, cómo? Que estabais ahí cerca de Portugal o algo así, ¿no? Sí, sí, estamos como, nada, media hora, 40 minutos, más o la frontera de Portugal. Sí, sí. Sí, sí. Eh, eh, sí este mes restaremos a, a dos grupos, eh, sí. se llaman sí. Aspías, sí. E eh, Lorelia, que bueno, é a nova formación uh -huh. que antes se chamaba Parceta Folk, tamén van a facer homenaxe a, a Revolución dos Calabéis. Uh -huh. E o 25, sí, tenemos a MJ, a Crúa e as Padretiras de Boua para, bueno, facer unha, unha boa festa, verdad? Unha grande celebración. Pero tamén, pero tamén o domingo, non? O domingo... Sí, sí, bueno, e o domingo xa o fin de semana con cocertazo bueno, concertazo co antía Moinho, que a verdad que ven estrenando nova música <risos> e, e, bueno, vamos a tener a sorte de contar con ela na sala, sí, o domingo uh. a sete e media. Además, un, un grande valor que, que, que, que bueno, unha galega que, que te, xa ten traballado moitísimas contas, moitísimas conversas, um, um, estivo traballando, me parece, que con, con, con, con, con Xavier Díaz, non?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 non é a súa comunidade, pero igual cerca sí que sí que pode virala. Tenho entendido, estamos pendientes de poder falar con ela para que porque díxenos que, bueno, sabemos porque chegou nos a redacción de que posiblemente se chegue a Cádiz e tamén se chegue tamén aquí a Barcelona, por lo tanto hai que... que, que pois pues, pues, pues, estar atentos a, estar atentos a data, sí, sí. sí, sí, sí. <risas> bueno, eh, en, todo esto, en todo esto, programádelo de tal sitio que, bueno, todas as persoas que, que ven aparte de que teña, hai que pagar unha pequena entrada, pero que aforo ten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 Eh, bueno, decidiron a facer unha aposta de crear unha unha sala de concertos, bueno, mm. que está para los músicos, vamos. Claro, pero que bueno que no solamente tendes a salas, sino que también tendes servicios para o, para los vecinos, ¿no? Teño, Efectivamente. Te, te, hay sí, sí. hay, hay muchas cosas, Oye. ¿no? Conta, contanos alguna, por ejemplo, hay una piscina también, hay... Dinos algo. Sí, porque somos un, somos un ente así bastante completo, porque, vos, como ven, decías ti sí que tenemos una asociación que, que, son, que, as preñas, que es Aspreñas, que un centro cultural, hmm. entonces ofrecemos todo lo que sería o excursos, facemos andainas, facemos talleres puntuais, mm. e, e durante o verán pues, tamén temos a sorte de contar cunha piscina para, para os socios da, do centro. Mm, mm. E, e, bueno, facemos así un pouco de todo, a verdade que, sí, sí, bueno, sí. bueno non no son Non somente entendes eh, eh, non seis sé, participación de de, de cantantes, senon tamén algunhas veces que convidades tamén a, a persoas que fagan monólogos, e eh, cousas así, tamén. Si, sí, estamos facendo, xa o sea, intentando, bueno, o sea, programando, por exemplo, teatro, es... eh, complementando a programación de. Bueno, a ver, é verdad que a programación dos concertos, pois, pues, eh houe algo un 80% o sea, en comparación co resto, sí. pero si sí que estamos dando, intentando meter moito máis teatro, tanto profesional como como amater, para uh -huh. un pouco, bueno, complementar a, a programación, ofrecer, claro, eh... outro tipo de outro terceiro outro tipo de cousas que a ah, moitas persoas tamén lle lle enche, non? Que, que <risas> é, un, é unha forma de comunicación máis, non? Sí, de, claro. chegar, de, de chegar a máis xente tamén, porque bueno, sí que é verdade que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 E, e despois tivemos unha visita así de un grupo que se chama Bonxarón de, de França Que foi así unha aposta por un grupo así pequeno mm. Pero que a verdad que deu un corcentazo, un coacertazo, de hecho O sea que sí. moi guai, moi ben, moi Pois pues, parabéns, moitas felicitacións a ti e a todo o equipazo que se va llegando Moitísimas de... gracias, moitísimas gracias Alberto, cousa que quero preguntarche che Que mellor sí. no, tampouco é...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 unha gran porcentaxe dos artistas que veñen pois por sorte pois tamén son galegos e, e falan galego Le, la... Lógico, por eso, por eso a minhas felicitaciones o meu aplauso Porque, cosa, mas, que, eh, eh, todos, Normalmente te deben falar galego Claro, claro, pero o que, o que si sí é certo é, é que mm, o, o lugar de acceso é, extraordinario, ao mesmo tempo tendes un amplo estacionamiento, que non todos oh. os sitios se pode chegar un... Si, de, ¿Sí?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 É o intento Por todo que nos emiten Pois que de, de arriba do escenario Que tamén claro. Que é un lujo A verdad que Bueno eh, Supoño que daí tamén Que Neste dos O ano pasado En Faí dos anos Pois uh -huh. se non o conhecera Co Cospreis Martín Codas Co, co mellor sala de concertos De Galicia Así uh -huh. que bueno Supoño que De... algo da acústica terá que ver nese, nese aspecto. Non, non, eles están satisfeitos precisamente o dix, por, por eso dicen e tamáis, quando eh, lle preguntan lógicamente dan a coñecer ese traballo tan, tan extraordinario que está a facer Bueno Alberto, eu un te quero incomodar máis, eu agradecerche moitísimo que, no, que estivés. Non, grazas a... a vos. Eh, eh, eh, si queres dicir algunha cousinha máis para que os nosos escoitantes, algún seguro que hasta colle o avión eh, achegas a Vigo de, de Vigo eh, aí é eh, eh, eh, eh, un saltinho sí, no, de neste, can. Neste último concerto de Lluís Sánchez de en Cataluña tivemos público que viu, bueno, que era catalán, que era o cartel, chamou a atención, o coñecían da, ah. da tele, e eh, viñeron de visita. Sí, sí, sí, es eso. Que... Por eso, por eso nos facemos, no sei sé que queremos que saibas que aquí os galegos do Mediterráneo tamén eh, eh, eh, reciben información de Galicia que en, que entiña, que entiña.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 Donde viva a música, pois, pues, en as salas, independientemente se sean grandes, claro. pequenas, entonces animar a toda a xente que se non poden vir a Rebullón, mm. pois, pues que vayan ás salas que teña cerca, que seguro que descubren unha infinidade de músicos novos. Unha vez, tanto. Ben. Fantástico. De verdad, que eh, moitos parabéns, moitos... Ex... Moitísimas Non somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, xa, que saibas que teredes moitísimo éxito nese traballo que estates a facer. Pues muchas gracias, de nada, enhorabuena por los programa y eh, por los trabajos que facedes, pues dando eso esta visibilidad a nos y a todo el mundo que entrevistades. Muchas gracias. Bueno, una aperta grande, Alberto. Una aperta, no, un abrazo. No, no, no será única vez que falaremos, ¿eh? Que Perfecto, ya tengo genial. Veces, ¿eh? <risa> Venga, una, una aperta Venga, una grande. Aperta. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Despedimos a, a Alberto con música, loco. Sí, ¿eh? Vale, a, arriba música.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 Manuela por ser juarbo que xa me tiñas na mangue Pensabas que por ser juarbo que xa me tiñas na mangue Indas de tantas vueltas Ay Manuela, ay Manuela Como un muiño se engrane Ay Manuela